веер войны, работающий непрерывно и требующий все новых и новых жертв. Tervetuloa radiopekolaan, Pekolaan. Nyt ollaan kesäkuussa, kesäkuun lopulla kohta lähestyy juhannus. Ja juhannuksena myös ää, koko lähiradio menee pienensä tauolle tuossa juuri juhannuksen kynnyksellä. 24. päivä viiva sitten 9. päivä heinäkuuta. Ja silloin radiotoiminta lakkaa hetkiseksi. Mutta, mutta niin, tosiaan. Tervetuloa Bekolaan. Tänään kuunnellaan ää, kaikenlaista tuommoista aikaa, ajan ajankäsitystä, poistyöntävää, harmonista musiikkia. Löytyy kaikenlaista kilkutusta ja kalkotusta ja klassista musiikkia ja ää, polytonaalista musiikkia ja mitäs muuta tota... Kaikenlaista olen tässä valinnut tälle päivälle. Ja tällä kertaa mitä puheitta. Tässä on aika paljon kuunneltavaa, joten laitetaan musiikkia vaan heti tulemaan tästä tämmöisinä hitaina fadeauksina ylöspäin. Tuota aloitetaan vaikka tuota hmm No joo, aloitetaan kuoromusiikilla. Thank <laughs> you. pienon pikkasboksot käytös on mikserissä on ihan mun noita koska tuus häiritä. Siinä päädettiin Bartokin vähän tuomaista Puhes pu pianoa ja nyt jatkotaan sitten eh lisää gurasarilla. Seuraavaksi kuunnellaan pagainen tuomaista äh, Charles Ivesin musiikkia, ja jonka jälkeen mennään taas johonkin suuntaan ehkä kuunnellaan vähän pidempi Philip Nipkokin biisi. Katsotaan, mitä tässä nyt kerätään kuunnella. Mutta tosiaan... Öö, niin. Kuunnellaan tuota, tuota, tuota, tuota, tuota... Venakkaas, venakkaas... Ööö... Joo, tuosta on tuo lähti. Näin. Kyllä kyllä se oli yksi ainoa äänitys, nuo päällekkäiset. Tuommoinen vähän tuommoinen disonanssi tuli siitä, että Charles Ives on tunnettu polytonaalista musiikista, missä on monta sata eri sävellajia päällekkäin, luodaan semmoisia tosi semmoisia äh, kummallisen kuuloisia harmonioita, mutta äärimmäisen tuommoista Kiinnostavaa musiikkia. En itsekään ihan kaistakaan kuunnellut vielä, mutta tässä seuraava kesä, kesäprojekti on, että täytyy vähän tutustua öö, klassikoihin, klassiseen musiikkiin. Ja ehkä sitten se, seuraavassa radiopekoloista tulee sitten nämä asiat sitten sitten enemmänkin esiin. Tiedä häntä. Mutta, kiinnostava, kiinnostava musiikkia. Ja Bartok on myös kiinnostava. Ja... Jos nyt ei kuitenkaan... ...jatketa... Tai no joo. minä siihen Filippi Niblockiin vähän myöhemmin. Aloitetaan tuota tuosta. Itse täs tulee kohta... ...kipeäksi täällä. No niin, jo pohdittuihan paria vaikka loppuna. No niin, ajatetaan vähän musiikkia ja, ja semmoista Suunan musiikkia Filmini-Blogilta. Sehän meni ihan mukavasti tähän juuri tähän radion päättymiseen asti. Tosiaan, niin tota nyt on tässä on sellainen tilanne, että ää, tässä juhannuksen alla ää, alkaen 24. päivää alkaa pieni tauko täällä radiolla, ja se kestää kymmenenteen päivään heinäkuuta, joka sitten tarkoittaa siis sitä, että seuraavan kerran radiopekolla tulee vasta hetkonen... No näin, näin näkymin 16 päivä vasta, eikä tässä on melkein neljä radiopekolaa saattaa nytten jäädä tai kolme nyt ainakin välistä tämän takia. Jos ihmettelette miksi emme kuule kuulut niin turvautukaa Spotifyyn, YouTubeen ja Google ja googletkaa niinku kirjoja ja käyttäkää SoundCloudia ja Napsteria ja MP3:siä ja .wav:eja, .chippeja ja, ja .rarreja, ladatkaa Saatte musiikki fixin. Tosiaan, seuraavaksi tulee Metallica maan alta tuolta. Lähtee minuutin päästä pörhältämään tukka tältä todella trooppisesta radiostudiosta sanoo teille moi. On muuten kuuma täällä. Ei oo happea olkankaan. Vähän tämmöstä pistää. Vähän niinku työksi tämän radiojuontamisen. Mutta mikä siinä? Ehm tuukka saman studiosta sano nyt tän puoli minuuttia että hyvästejä. Hyvästit kaikille kaikille kuuntelijoille. Okaa rannalla käykää saunassa grillaattakaa. Soittakaa nuotiokitaraa ja tapaatkaa uusia tyyppejä, tapaatkaa vanhoja tyyppejä ja niin päin pois. Moi!